تفضل استاذ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه على حرب المعطل والجهميه هو حديث القبضه التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قطر. عادوا هممًا فيلقونا في نهر من الجنة يقال له نهر الحياة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا الشرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا ikhwatu al-ikhwatu kiram kita melanjutkan membahas kitab jiti maulujusul islamiyah al-harbil mu'attilah kita masih dalam penukilan perkataan Abdul Abbas bin Suraj rahimahullah dari pemuka madzhab syafi'i yang menyebutkan tentang aqidahnya bagaimana selaiknya seseorang memiliki aqidah ya. Khabliyau, rahimahullah, rahmatan wal ya, menyebutkan tentang akidah yang dia yakini, yang dia anut. Berkata, limamul kayum rahimahullah, wadzilul kabza, alati yuhrizu biha min nar kauman lam yagmalu khairun qatuh. Di antaranya kita mengimani, meyakini tentang hadis. Allah Subhanahu menggenggam satu genggaman dari orang-orang ahli neraka dan Allah mengeluarkannya ke dalam neraka. Kaum yang mereka tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali. Aduhumman mereka telah menjadi arang. Fayulqauna fi nahrin minal jannati yuqalu nahrul hayah. Mereka dimasukkan ke dalam sungai di surga namanya sungai kehidupan. Ya kemudian kembalilah tubuh mereka kulit kulit mereka menjadi ya sehat walafiat. Ini hadis yang berkaitan tentang orang-orang orang terakhir dikeluarkan dari neraka jahannam Ya dialah yang paling terakhir dikeluarkan dari dalam neraka dan dialah orang yang terakhir masuk ke surga yang telah menjadi arang. Kemudian dengan imannya Allah Subhanahu Wataala keluarkan dari dalam neraka dan dia telah menjadi hitam legam kulitnya gosong bagaikan arang. Kemudian Allah Subhanahu Wataala perintahkan dia untuk mandi di sungai yang disebut dengan nama sungai kehidupan. Manakala dia kembali dari mandi tersebut kulitnya telah menjadi utuh sebagaimana sedia kala. Sampai akhirnya Allah SWT memasukkan dia ke dalam surga Dan Allah mengatakan kepadanya bagimu kenikmatan di surga Lagikan engkau memiliki dunia seisinya dan sepuluh kali lipat daripada itu Ini menunjukkan bahwasannya ahli sunnal jemaah meyakini Bahwasannya pelaku-pelaku dosa besar meskipun mereka gosong di neraka dibakar akan ada masanya Allah mengeluarkan mereka dari api neraka disebabkan karena iman mereka lam ya'malu khairan qattu mereka tidak beramal amalan kebaikan apapun kecuali yakni amalan hati mereka berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga na'am wa halitsu khalqi adama ala suratihi wa qawluhu la tuqabbihul wajha fa inna allaha khalaqa adama ala surati kemudian juga kita meyakini hadis nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana Allah subhanahu wa taala Kata nabi khalaqa allahu adama ala suratihi Allah subhanahu wa taala menciptakan Adam ala suratihi sebagaimana bentuknya nyanya ini Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengimani bahwasanya Allah menciptakan Adam dalam sebaik-baik rupa. Dan kita meyakini bahwasanya keindahan Adam alaih salam. Sebagaimana indahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi antara keduanya akan berbeda. Perbedaan zat akan membuat perbedaan sifat. Allah ciptakan Adam dengan kesempurnaan. Tapi dia makhluk. Ya, sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Adam itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah adalah zat yang Maha sempurna. Kita imani hal ini. Allah menciptakan Adam ala suratihi sebagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahihkan oleh para ulama. Ya. Tentunya hadis macam ini ditolak oleh Ahlu kalam kaum muatazilah Ya. Hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada yang dapat menyerupai Allah dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Sebagaimana wajah Allah dan wajah kita tak sama. Ya, tangan Allah dan tangan kita tak sama. Ilmu Allah dan ilmu kita tak sama. Dan begitulah seterusnya. Maka bentuk Allah dan bentuk kita pun tak sama. Adapun kesamaan dalam nama tidak harus menunjukkan kesamaan dalam hakikat. Manakala zat berbeda, maka sifat pun kan berbeda. Ya, kemudian wa di antaranya berkata Nabi la tukabbihul wajha, jangan kalian menjelek-jelekkan wajah seseorang, mencaci, menghina wajah seseorang. Fa innallaha khalaqa adama 'ala suratil rahman. Itu jelas. Allah menciptakan Adam di atas bentuk Tuhan Allah yang Maha Pemurah. Jangan mencela makhluk, menjelek-jelekkan makhluk karena wajahnya jelek. karena hakikatnya yang telah menciptakannya Allah. Ketika engkau menghina makhluk, engkau sedang menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang telah menciptakan wajah-wajah manusia. dan Di antaranya Allah yang menciptakan wajah Adam AS. Naam. Wa isbatul kalami bil harfi was sawti wa bil lugat Wa bil kalimati wa bisuar. bil harfi Nah, kemudian kita pun menetapkan Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Berkata-kata Dengan huruf dan suara Bahasa Yang didengar oleh sebagian makhluknya Langsung Allah berbicara kepada Musa Kepada Muhammad Kepada Adam AS ya, Dengan bahasa yang mereka pahami Suara dan huruf Dengan kalimat-kalimat Ya, Di antaranya dengan apa yang termuat Dalam surat-surat Al-Quran Suar Allah berbicara Kepada sebagian Nabi-nabinya Ya ya Musa Wahai Musa Dan seterusnya Ya Zakaria. Allah subhanahu wa ta'ala Berkata-kata dengan suara dan huruf Yang didengar oleh Sebagian daripada makhluknya Sebagaimana yang diyakini oleh al-Sunnah dan dalam bab ini, dalam hal ini, tentunya ahlul bidah menyelesih al-Sunnah. Muatazilah mengatakan mustahil Allah berkata-kata, karena berkata-kata itu sifat ya, makhluk, apalagi dengan huruf, dengan suara, itu semuanya sifat makhluk, menurut Muatazilah. Karena itulah untuk mereka Allah tak berkata-kata. Ya, dan sifat dan dan uh, Terjelekan Mu'atazilah, mereka menolak semua sifat bagi Allah Subhanahu SWT. Tak ada satu pun sifat yang mereka terima bagi Allah Subhanahu SWT. Itu celahnya Mu'atazilah. Ada pun dalam Al-Asyariah dan Maturidiyah, pada menyerupai Mu'atazilah. Al-Asyariah mengatakan Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Tapi kalam Allah Taala ta menurut mereka adalah kalamun yang sifatnya Qadim. Yang sifatnya azali, yang sifatnya kalamun nafsani. perkataan dalam diri Allah Swt. Satu perkataan. Ya, dia tidak lekajazah, tidak berpisah-pisah. Satu kesatuan dalam diri Allah Swt. Dikexpresikan oleh Jibril. Jika dalam bahasa Arab, dialah Quran, kata mereka. Dalam bahasa Ibrani, dialah Injil. Dalam bahasa Suriyani, dialah Taurat, kata mereka. Ya Orang-orang asyariah dan maturdiah mengatakan Allah mustahil berkata-kata dengan suara dan huruf Ya, Karena perkataan Allah dalam dirinya Tak layak Allah berkata-kata dengan suara dan huruf dengan oleh makhluknya Karena hal itu akan mencederai sifat Allah yang mereka tetapkan Kata mereka Allah itu memiliki sifat Mukhalafatulil Hawadis dengan inilah mereka Menolak sejumlah daripada Sifat-sifat Allah Makna Bagi mereka Allah itu harus berbeda dengan baharu Allah itu qadim azali Berbeda dengan baharu Kalau Allah berkata-kata Dengan suara dan huruf Ya apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita ketahui Ahlu sunnah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan wahyu Bukan secara, secara sekaligus Sedikit demi sedikit. 23 tahun. Ya, Mereka menolak hal ini. Kata mereka mustahil Allah SWT menurunkan nuhayu ini sedikit demi sedikit. Dalam bentuk suara dan huruf berarti Allah sama dengan makhluk. Berarti ada perkataan yang lalu ada perkataan yang akan datang. Dan ini ciri-ciri makhluk katanya. So, karena Allah adalah zat yang qadim. Perkataannya pun qadim. Azali. Maka tak layak Allah Swt berkata-kata hari ini, besok lusa tak layak kata mereka. Jadi mereka sepakat bahasanya yang dibacakan jibril kepada Muhammad itu bukan perkataan Allah langsung. Ya Allah berkata-kata dengannya dengar jibril tidak. Jibril tak pernah mendengar perkataan Allah Swt, tak mendengar suara Allah. Jadi jibril lah yang mengekspresikan apa yang terdapat dalam diri Allah Swt. Karena kalau Allah berkata-kata dengan suara dan huruf dengar Allah akan menjadi sesuatu yang baharu Kata mereka Hakikatnya mereka pun menolak Allah berkata-kata ya, Mereka menyamakan Allah dengan Orang-orang yang bisu Yang tak bisa berkata-kata Hanya dalam dirinya perkataannya Diekspresikan oleh penerjemah yang bisu min Mereka tak mengatakan demikian Tapi itulah konsekuensinya Jibril itu yang mengekspirasikan apa yang Allah inginkan Subhanallah Ya, ini Dalam bak Kalamullah menurut mereka Syariah dan maturidia Jadi, diantara yang kita yakini Allah berkata-kata dengan suara Huruf, bahasa Kalimat, surat-surat Dalam Al-Quran Jibril Allah berkata-kata kepada Jibril Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis kursi kata Nabi SAW, Inna Allah ya Ta'abbab abdan yunadi fi sama, yunadi Jibril jika Allah mencintai hamba, Allah akan mengil Jibril ya Jibril, Inni ahibbu fulanan fa ahibbahu wahid Jibril, akul mencintai si fulan cinta ilah dia, fa Jibril fi sama maka Jibril pun menuju langit, Inna Allah fulanan fa ahibbahu wahid malaikat, Allah mencintai si fulan cinta dia, fa yahibbu maka malikat pun mencintainya fil kemudian dia pun setelah itu dicintai di muka bumi ini ini Allah berkata-kata kepada Jibril mereka menolak Al-Qalam menolak Allah itu tak mungkin berkata-kata surat huruf mustahil kata mereka dan berkata Allah itu satu bagian, satu kesatuan qadim yang sudah azali tak ada yang baru, berharung ada kata mereka Allah sunam meyakini Allah berkata-kata kapan dia mau <coughs> Ya. Uh, Ahlu kalam dari Asy'ariyah mengatakan Allah itu memiliki sifat al-kalam, bahkan mereka memberikan nama Allah dengan nama Mutakallim. Padahal tidak pernah Allah memberitahukan menyebutkan bahwasanya dirinya memiliki nama al-Mutakallim. Arti al-Mutakallim orang yakni yang berbicara. Kan Allah Subhanahu wa diyakini al-Sunnah berbicara kapan dia mau dan diam kapan dia mau. Ya, yang berbicara terus-menerus itu tidak baik. Yang diam terus menerus tak baik, tapi orang yang berbicara manakala membutuhkan perkataan, ya dilihat di momen yang tepat dia berbicara. Kalau enggak dia tidak berbicara itu sifat kesempurnaan pada makhluk. Tentunya Allah lebih sempurna daripada itu. Karena itulah Allah disifat dengan berkata-kata, kapan dia mau dan diam, kapan dia mau. Bagaimana kata Nabi yang mulia, asalamualaikum. Inna Allaha hadhdah hududan. Ya, fala itu Allah telah menetapkan matasan-matasan jangan disia-siakan. Puasa kataan asyik dan Allah diam atas berbagai macam perkara-perkara tertentu. Rahmatan bikum maknanya Allah diam Allah tidak menurunkan wahyu padanya. Tak memerintahkan, tak melarang. Rahmatan bikum sebagai rahmat baik kalian. Fala atas jangan kalian memaksakan diri untuk ya memaksakan diri untuk melakukannya atau meninggalkannya, perkara mubah Allah diam, tak Allah perintah, tak Allah suruh, tak orang larang, ada yang Allah perintahkan, seperti dalam perkara ya bulu-bulu ada Allah perintahkan untuk dijukur, ada diperintahkan untuk dicabut, ada yang dilarang untuk dicukur dan dicabut, dan ada yang Allah SWT diam, tak perintah tak larang, ya sebagai rahmat bila kita, supaya kita dalam kelapangan tentunya bulu betis boleh dipotong, boleh dicukur, nggak ada larangan. Ada perintah, nggak ada perintah, berarti boleh boleh saja. Rahmatan bikum, sebagai rahmat untuk kalian. Nggak ironisian, bukan karena Allah lupa. Jadinya Allah Swt itu ya takal bima yasya, wa mata yasya, wa kayfa yasya. Itu yang kita yakini Allah berkata-kata, bagaimana dia hendaki, bagaimana dia hendaki, kapan dia hendaki. Ada pun al kalam Mutazila menolak sama sekali. Asyariah mengatakan, iya, tapi kalamullah, kata mereka, asyariah dan maturidia, kalamun qadimun azaliyun. Perkataan yang qadim, yang kekal. Dalam diri Allah Subhanahu SWT. Ya. Yang tidak dapat dikeluarkan dalam bentuk surat dan huruf. Kalau kuat dalam bentuk surat dan huruf, itu bukan Allah. Tapi itu adalah merupakan redaksi siapa? Jibril. Pahmantum agak berat sedikit ya. Tak apalah. Kita meyakini Allah berkata, bahkan nanti kita meyakini Allah akan berbicara kepada kita konten langsung. Banyak keterangan hadis. Laisa bainahu bainat turjuman, tak ada perantara langsung Allah menjidan kita. Kita akan mendengar suara Allah SWT nah, syariah? Enggak mungkin. Bukan Allah Tabaraka taala itu. Ya. Karena bagi mereka, kalaumuloh, kalaumun kadmno, jenisnya kadm, kekal. Tak ada yang baru, tak ada hari ini. Allah berkata-kata besok, enggak ada. Jadi itu tentulah Allah swt. Jadi yang 23 tahun itu bagi mereka itu adalah merupakan lafaz yang datang dari Jibril. Kata mereka, maknanya dari Allah bagikan seorang penerjemah yang menerjemahkan apa keinginan seorang yang bisu begitulah Allah SWT mereka perumpamakan walaupun tidak dengan bahasa yang vulgar semacam itu tapi itulah intinya tentu kita lebih mencintai lebih mengagungkan Tuhan yang bisa berbicara daripada Tuhan yang tak bisa berbicara butuh penerjemah subhanallah ya Maka menurut Asyariah dan Maturid Apa yang terdapat dalam Musab Bukan kalamullah tawaraka ta'ala Yang Allah berbicara dengannya bukan Tapi itu adalah merupakan Adaksi yang datang daripada Jibril Allah Akbar Jadi bahaya Jadi kita meyakini Allah berbicara Kepada malaikat-malaikatnya Naam Terus Jibril kepada Jibril Wal malaikat kepada malaikat-malaikatnya Jadi Allah SWT disebutkan dalam hadis yang sahih Jika Allah berbicara Maka malaikat-malaikat mendengarnya Mereka seketika jatuh pingsan Kerana takutnya kepada Allah Setelah itu mereka siuman daripada pingsannya Yang pertama kali siuman adalah Jibril Ya setelah itu bertanyalah malaikat-malaikat kepada Jibril, "Maa dha? Qala rabbukum, apa yang dikatakan Tuhan kalian?" Jibril berkata, "Qalul haqqah." Dia berkata yang benar. ini menunjukkan Allah berkata-kata dan dengar malaikat. Wa arhami wa di antaranya Allah berkata-kata kepada malaikat yang dalam rahim. Nabi menyebutkan Jika seorang bayi telah berusia 120 hari, 4 bulan dikali 3, fayursalu ilaihil malak Dikirimkanlah kepadanya malaikat dan bertanyalah ketika itu sang malaikat. Ayo Robby Zakarun Aunsa ya Allah ini laki-laki atau perempuan? kata Allah laki-laki, dibuatnya laki-laki. Ya. Ayo Robby Shaqion Aunsaid ya Tuhan ini celaka atau binasa? Celaka binasa atau beruntung? Orang katakan Shaqion Aunsaid dicatat, dicatat oleh malaikat. Ya wa wali malik al ya Allah Subhanahu wa juga berbicara kepada arrahim ar rahim hakikatnya adalah hubungan yang mengikat antara satu dengan lain dalam hubungan kekerabatan darah itu rahim ya dan Allah berkata-kata kepada rahim yang menyambung mu akan kusambung yang memutuskan mu akan kubutuskan na'am Walil-Malik-Mauti, walil-Malik, walil-Malik-Mauti, waliriduan, walil-Malik. Walil-Malik-Maut Allah pun berbicara kepada malaikat Maut, Wa wariduan kepada malaikat Riduan, penjaga surga. Walaupun riwayatnya disudahipkan oleh para ulama. Walil-Malik Allah pun berkata-kata kepada malaikat Malik, penjaga neraka, pemimpin malaikat di neraka. Ya Dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang penghuni neraka Ketika mereka dibakar dalam mereka Mereka tak tahan lagi <coughs> Sehingga mereka meminta perantaraan malaikat malik Minta kepada Allah agar mereka dibinasakan saja Allah berfirman Waqalu, Mereka berkata Ya maliku wahai malik liqdi alaina rabbuka Mintalah kepada Tuhanmu agar kami dibinasakan saja. Kami tak sanggup lagi neraka. Malik tak menjawab lama. Setelah lama dikatakan seribu tahun baru Malik menjawab. Innakum makithun kalau tetap di sana selama-lamanya. Ya. Nama. Ha. Wali Ahadema, Wali Musa, Wali Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga Allah berkata-kata kepada Adam dalam Al-Quran banyak. Al-Qolar bukan. Terkala Allah berkata kepada wahala ma Adamul wahala ma Adam. Uh, ya, yeah. apa ayatnya? Saya tak ingat ayatnya. Yang jelas Allah Swt berkata-kata kepada Adam. Ya, Adam pun berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulnah bitu minha jami'ah, kami katakan turunlah kalian semua darinya, dari langit. Allah berkata kepada Adam, ya, qulna dan kepada Hawa, qulnah bitu, turunlah kalian semua minha, daripadanya. Dari dari dari surga Allah Subhanahu wa Ya. Ada ayat-ayat lain yang saya tak ingat sekarang Yang jelas Allah berkata-kata kepada Adam Juga Allah berkata-kata kepada Musa Sebagaimana yang kita sebutkan tadi Ketika di gunung Tursina pertama kali Musa berjumpa Allah Ya ketika pulang dari negeri Madian Dia melihat api di gunung Tursina Dia berkata kepada istrinya dan anaknya um inni na Tunggu sebentar di sini. Aku melihat api. Semoga aku dapat dari api tersebut petunjuk. Ya la al-ajidu al-narihudah. Tatkala dia mendekat, ternyata disitulah Allah SWT berkata-kata dengan Musa. Kata Allah, Ikhlaqna alaiq lepaskan kedua sandalmu, inna kabilu adil mukaddesi tua, engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ya. Allah berkata-kata kepada Musa, mematilkah Bani Nikaiah ya Musa? Apa di tangan kanan Musa? Kaulah ia Asai, Tuhan, ini tongkatku. Tawakkalaihah, aku jadikan tempat aku untuk bersandar. Wa husyubihalalgonami, dia aku jadikan untuk mengangon mengembara kambing-kambingku. Wa liyafihum ma'aribu khroa. Dan dalam hal pondok ini, aku juga memiliki banyak kepentingan lain. Kau ada al-qiyah yang musa. Kata Allah kepada Musa, campakkan dia musa. Musa mahu mencampakkan, kemudian menjadi ular sampai akhir kisah. Demikian juga Allah swt berkata-kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa ada perantara. Ketika Allah menurunkan perintah solat di, di atas langit ketujuh enam, wali syuhada enam. Wali syuhadai walil indal hisabii wa fil jannah. Allah juga berkata-kata kepada para syuhada, orang-orang yang, syuh, yang mati syahid, dan juga Allah akan berkata-kata kepada orang-orang beriman nanti ketika dihisap, ya, dan nanti ketika di surga, ya. Disebutkan dalam beberapa keterangan-keterangan, iman seseorang itu akan menentukan berapa kali dia berjumpa Allah subhanahu wa taala, ya. Ada yang seminggu sekali, ada yang tiap hari jumpa Allah SWT. Sesuai dengan tingkat imannya. Nah, Qudnuzul Qur'an ila Samait Dunya. Qudnuzul Qur'an ila Samait Dunya. Kita pun meyakini Qur'an itu Allah SWT turunkan dari langit, ketujuh dari dalam loh mahfuz. Diturunkanlah Quran itu ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah Secara utuh 30 juz dan itu terjadi pada malam Nailatul Qadar Karena itulah malam Nailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan Padanya Allah turunkan Quran Ya Diturunkan dari mana? Dari Lau Mahfuz Diturunkan ke mana? Ke Baitul Izzah di langit dunia Ya Inna anzalnahu fi lailatin inna kunna munzilin. Sungguh dia kami turunkan di malam penuh berkah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan segala macam perkara dengan keputusan daripada Allah yang Maha Bijaksana. Dari langit dunia itulah Quran itu turun perlahan-lahan sampai 30, 20 sampai 23 tahun kurang lebih. Naam. Wa kaunil Qur'ani fil mushahif. Wa kaunil mengimani bahwasanya Quran itu ada tertulis dalam mushaf-mushaf yang ada bersama kita sekarang. Iya, mushaf itu dalamnya ada kalamullah, dalamnya ada Quran. Tintanya tentunya makhluk, tinta yang menuliskan kalamullah makhluk. Kertas yang menjadi sarana untuk dituliskan padanya kalamullah juga makhluk Tapi yang dituliskan itu kalamullah Tulisannya makhluk, tintanya makhluk, kertasnya makhluk Kita yakin Memang itu adanya Tapi yang dituliskan itu kalamullah Kita yakin suara karik Mana kalau membaca Quran suara itu makhluk ciptaan Allah tetapi yang disuarakan Qari adalah merupakan kalamullah. Qari hanyalah menyampaikan perkataan Allah SWT. Kita yakin itu semua. Dan kita yakini bahwasannya Quran yang dalam mushab ini akan diambil Allah kembali satu malam. Ketika kiamat telah mendekat. Ketika orang sudah meninggalkan Quran. Sehingga datanglah masanya seluruh mushab itu tak ada lagi bacaan Quran di sana. Allah telah kembalikan kepadanya perkataannya. Naam. Wa kita pun meyakini bahwasanya Allah tidak mengizinkan untuk nabinya ya, untuk menyanyikan mendendangkan kecuali menyanyikan mendendangkan Quran. Ya. Kata Nabi laisa manna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah dari bagian kita orang yang tidak membaca Quran dengan dengan tartil, dengan disuarakan dengan suara yang kita mampu membacakannya seindah yang kita mampu. Ya, dibolehkan kita menghiasi suara ketika membaca Quran. Bahkan diperintahkan Nabi yang mulia S.A.Salam. Jadi baca Quran bukan sebagaimana baca kitab tak boleh enggak, kita baca dengan tertil itu takhanna bil-Quran bacanya harus ada tajwidnya ya, panjang pendeknya pun diatur kalau baca hadis tak seperti gitu ya, ini keistimewaan Quran Maka Allah bolehkan Nabi-Nya untuk menaguhkan Quran maknanya menghiasi Quran Dengan suara yang terindah yang dimilikinya Ya naam. Wa qawluhu Dillahi ashaddu adanan Diqari'il Qurani min sahibil qainati Ila qainatihi Ya Wa qawlu lallahu ashaddu adana qari quran min sahib alqina ila ila qinatih sumu Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menyukai qari quran mendendangkan quran melakukan maksudnya menghiasi bacaan quran ya daripada seseorang penyanyi yang menghiasi suaranya untuk melakukan lagu-lagu dahulu -lagu. kala ada sebagian budak-budak kerjanya menyanyi ya alqinah pandainya menyanyi Berdendang. Maka Allah SWT sungguh dahsyat kecintaannya kepada hamba-hamba yang memperindah bacaan quran Daripada para penyanyi yang mengindahkan suaranya ketika menyanyi. Naam. Wa anna allaha yuhibbul atasa wa yakrahu tathawb. Naam. Wa anna allaha yuhibbul atasa Al-Utasa wa yakrahu tasa'ubah Di antaranya kita meyakini Allah tak suka orang menguap Allah tak suka orang menguap Tapi Allah mencintai Menyukai orang yang bersin Menguap itu Adalah merupakan simbol Ya Keletihan, kemalasan Mau tidur berarti dia menguap Karena itulah agama kita Mengajarkan orang menguap itu tidak boleh tahan Semampu dia Agar tidak menguap Kalaupun tak sanggup dia menahan Uapnya, hendaklah dia tutup Dengan mulutnya Allah tak menyukai uap Karena or menguap, orang menguap itu Menunjukkan Ini orang sudah ya, Sudah apa? Sudah malas <m colocar Jahafa> Tak semangat lagi, Allah tak suka yang semacam ini Tapi Allah menyukai bersin Ya Atas ha'ub Terbalik ya, terbalik. Yuhibul otas Allah menyukai orang yang bersin. Waik rohut ta'zub Allah membenci orang yang menguap. Ya orang menguap Allah benci. Bahasa Arabnya menguap ya ta'zub al utas bersin. Kalau andai kata orang bersin, Allah swt menyukainya, karena ketika dia bersin dia sedang menguarkan dari dirinya penyakit. Karena itulah ketika orang bersin. Dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan orang yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah meng mengatakan kepadanya, Ya rahmu kalau Allah semoga Allah merahmatimu. Ya. Jadi Allah menyukai orang yang bersin dan Allah tak menyukai orang yang menguap. Naam. وَفَرَّغَ اللَّهُ مِنَ الرِّزْقِ وَالْأَجَلِ. Dan Allah telah menyempurnakan penulisan rezeki dan ajal. Ya, semuanya sudah tertulis rezeki dan ajal. Tak ada yang bertambah maupun berkurang. Ini maksudnya wafar Allah. Allah Subhanahu Walaala menyempurnakan penulisan rezeki dan ajal itu yang ada dalam catatan induk law mahfuz itu tak akan bisa berubah kata Allah yamhulllahu ma yasya'u wa yuthbit Allah subhanahu ta'ala bisa menghapus apa-apa yang ditentukan apa-apa yang dikehendaki wa dan dia menetapkan kata para ulama yamhulllahu ma Allah SWT bisa menghapus ketentuan takdir yang dia kendaki yang di mana takdir yang setahun sekali ketika malamatul qadar takdir ketika kita dalam rahim ibu kita Takdir setiap hari, takdir sanawi bahasa Arabnya, takdir setahun sekali pada menentukan qadar takdir al umri ketika dalam rahim sang ibu, takdir al yawmi, Tiap hari kita punya ketentuan takdir yang telah Allah atur. Ini bisa berubah, inilah yang Allah katakannya, Muhammadiyah saya, wa yuthbit dan Allah bisa menetapkan apa yang hendaki, wa in dahu ilmu kitab. Di sisinya ada ilmu kitab, dialah ilmu yang terdapat dalam Al-Mawwas, ini tak bisa berubah. Injil yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Tak ada yang terluput dalam kitab kami Semua sudah kami tuliskan Jadi ma'ana wa farraghallahu Min al-rizqi wal-ajal Allah telah finalkan Penulisan rizqi dan ajal itu dalam kitab induk Padahal pun dalam catatan malaikat bisa berubah Umur bisa menambah menjadi panjang Dengan banyak bersedekah Banyak menyambung silaturahmi Berbuat kebaikan, berbuat ketaatan Berbuat ketaatan menambah umur Ya Berbuat kemaksiatan mengurangi umur Menyambung silaturahmi Menambah umur Ya Ini bisa berubah Doa bisa merubah takdir Kata Nabi Tak ada bisa menambah takdir kecil doa Takdir yang mana yang bisa berubah? Takdir yang tiga. Mana yang tak bisa berubah? Takdir yang satu. Apapun yang terjadi seseorang seharusnya takdirnya seperti ini kemudian berdoa menjadi begini itu sudah ada dalam ilmu Allah yang terdapat dalam lau mahfuz. Ada yang dalam catatan malaikat ini bisa berubah. Paham ya? Supaya hadis-hadis itu tindak kontradiksi. Itulah caranya mengkompromikan antar hadis-hadis. Kata Nabi, la yurdul qatl lad Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, man ahabba ingin rezekinya ditambahkan, diperluas wa yuns'a ulhu fiyathari, umurnya dipanjangkan fal rahimah, nah lah mendadak dia menyambung sil rahminya. Dan ketaatan akan menambah rezeki. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan mintalah kepada Tuhan ampunan sungguhnya Tuhan Maha Pengampun, yursilis sama'a 'alaykum idrara. Dengan kalian tobat kepadanya minta ampun kepadanya Dia akan kirimkan kepada kalian air hujan yang cukup, yumditkum bi amwalin wa Dia akan datangkan kepada kalian tambahkan untuk kalian anak-anak dan harta eh ya. Ini menunjukkan ada kaitan antara rezeki dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada kaitan antara panjangnya umur dengan rezeki dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama. Wahadisudab hil maut diantaranya kita meyakini ada satu hadis Nabi SAW mana kerana telah selesai persidangan telah masuk ahli surga ke dalam surga. Masyallah ke dalam mereka maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala hadirkanlah kematian kematian dihadirkan diwujudkan Allah dalam bentuk seekor kambing yang besar dan Allah Maha Kuasa merubah sesuatu yang sifatnya ma'nawi abstrak menjadi hissi sebagaimana cahaya kata Nabi SAW, alaihi wasallatu nurun salat itu cahaya Ya dalam hati orang-orang beriman Nanti akan menjadi cahaya benar-benar di Padang Masyar Menjadi cahaya Dengan itulah dia berjalan Allah berkuasa untuk merubah kematian Menjadi seekor kambing Yang diberdirikan di antara surga dan neraka Maka Allah suruh ketika itu kedua penghuni Ya ahlal jannah Wahai ahli surga Ketika disembelih kematian di hadapan, di hadapan dua penghuni surga ini Allah berkata Ya ahlal jannati khududun lamawut wahai ahli surga Ini lihat kematian sudah kusembelih tak ada lagi kematian Kalian kekal selama-lamanya Maka mereka pun bergembira ria Karena segala macam kenikmatan itu bukanlah kenikmatan hakiki jika ada masa habisnya Ada expirednya tak niimat itu Nikmat makan itu akan expired manakala Kenyang Semua kenikmatan ada Nikmat jima manakala selesai habis Semuanya yang ada kenikmatan berbatas Itu nikmat yang tidak hakiki Nikmat jabatan ketika pegang Setelah lepas, hilang Dan itulah dia ketentuan dunia Kenikmatannya Allah buat tak kekal supaya kita tahu memang kita masih di dunia Mau kekal nantilah di akhirat kalau sekali-kali kita sakit biasa karena kita masih di dunia. Sekali-kali kita bersedih, sekali-kali kita boke, nggak ada uang biasa. Itulah kita masih di dunia. Sekali-kali beli buah-buahnya busuk. Itulah di dunia. Ya sekali-kali istri bawa, ladies cerewet. Itulah kita masih di dunia. Kalau mau kok istri yang tak bawa nanti di surga. Ya Allah buat dunia ini penuh dengan kotoran supaya kita tidak cenderung kepadanya. Tentram dengannya, tenggelam dengannya Lupakan akhirat Sengaja dibuat Allah penyakit Supaya Allah buat kita itu Uban, supaya kita sadar Kau itu sudah kuwarning, tidak mau mati lu. banyak ubanmu ini penyakitmu sudah banyak ini Sudah macam-macam Ada asam urat, ada ini, ada itu Supaya kita sadar Ya, kita itu sudah dekat Supaya kita bersiap-siap jadi hadis ini jelas Allah katakan kepada penghuni neraka Ya ahlan wahai penghuni neraka Mereka pun berharap semoga ada perubahan Sibuklah mereka Mendengarkan apa yang Allah akan Sampaikan Di hadapan mereka disembihlah ketika itu Kambing Yang dia ada merupakan kematian Yang diwujudkan dalam bentuk kambing Allah kuasa Bahkan dalam hadis yang disembihkan oleh ulama Nabi Allah Ibrahim itu minta Supaya Allah SWT ampunkan ayahnya dia janji kepada ayahnya, padahal Allah tak akan mungkin mengampuni orang kafir. Dan ibu Abraham Al Khalil menuntut Allah agar tidak menghinakannya di hari kiamat. Wallahuazzeeniyahu ma'ubathunnya Tuhan, jangan kau hinakan saya di hari berbangkit. Ya malayen faumalen walbanun pada hari tak berguna hati Ketika hari kiamat ayahnya itu masuk, dimasukkan ke dalam neraka, kata Ibrahim Ya Allah kehinaan apa lebih besar daripada ayahku dicampakkan ke neraka? Akhirnya Allah rubah ayah Ibrahim menjadi binatang. Hainah. Dicampakkan ketika itu ke neraka. Bukan dalam bentuk wujud ayahnya. Tapi Hainah yang dicampakkan. Ibrahim tentram dengannya. Allah kuasa. Ya. Allah kuasa merubah manis Israel menjadi kerak kerak Menjadi babi-babi. Bahan Allah. Allah pun kuasa merubah kematian menjadi. Apa? Kambing. Dah sampai situ dulu. Apabila kan sampai di situ ikhwatifillah nanti kita lanjutkan lagi. Apakah susunan ini pertanyaan, apakah susunan surah-surah dalam Al-Qur'an itu ijtihad Nabi atau wahyu dari Allah? Susunan Qur'an itu wahyu dari Allah. Pertama adalah Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga al Imran, Ketiga An-Nisa, berikutnya An-Nisa, Al-Imran yang ketiga, An-Nisa al keempat, Al-Maidah kelima. Seterusnya, ya apa lagi itu Al-Araf ya? Al-Arab, Al-Anfal Al-Tawbah, itu semuanya Wahyu Susunan surat, Wahyu, ada pun nama surat Sebagian Wahyu Sebagian ijtihad. Nama surat, Karena itulah Kadang-kadang nama surat itu banyak, Fatihah saja Banyak namanya, Fatihah, Al-Quran, Al-Shifa Dan seterusnya Surat Al-Insan Surat Al-Dahru, Surat Bani Israel Kadang-kadang orang menyebutnya Surat Al-Isra' Ya, nama-nama surat sebagiannya wahyu, sebagiannya ijtihad. Kemudian penomoran dalam Al-Qur'an, penomoran setiap ayat juga ijtihad. Karena itulah berbeda orang dalam menghitung berapa jumlah ayat, ada yang menghitungnya, ada yang menghitung berapa? Ya, 6666, ada yang menghitung 6404 sekian ayat. Berbeda-beda mereka tak sepakat. Bahkan menghitung Fatihah pun mereka berbeda. Tujuh ayat itu dari mana dimulai? Apakah al-fatihah itu dimulai daripada Bismillahirrahmanirrahim atau bukan? Antara mereka khilaf Apakah takdir nomor dua, Apakah takdir kepada janin Dalam rahim ibu Setelah umur 10 hari 4 bulan Masih bisa berubah Bisa enggak? Ini tadi saya jelaskan Ya Setelah dia berada dalam dunia Bisa berubah Dengan apa? Dengan upaya ikhtiar Dengan doa Menyelamukkan Amin dan seterusnya والله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على ابيه ورسول محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين